Doina durerii. Dumnezeule, durerea noastră, tu ştii, drag părinte. Fincă te am rugat pentru cei ce cu ură în noi au dat, căci război am purtat cu hainul. Dumnezeule, noi pe toți am ertat și veninul ce în ne au scuipat, ne-a fost drag cum în vinul stătut pentru gust se toarnă pelinul. Dumnezeule, de când Tu ne chemat, noi cu râv n-am lucrat ca întregul nostru neam să-și facă destinul. Dumnezeule, ce-am dorit s-a împlinit căci cu plumb ne-au plătit pentru jugul purtat ca să fie prea plinul. Dumnezeule, doina noastră am vrut-o să stea în fața ta curată și albă, cum în mâna fecioarei stă crinul. Dumnezeule, roada noastră cu răbdare a crescut și de aceea creanga neamului nostru stă de rod a plecat, împlinindu-și destinul. Dumnezeule, tu din ochii n-ai sorbit două stele de argint, căci în ele stăteau gânduri dragi pentru Domnul iubit și divinul. Dumnezeule, gusta acum doina noastră ca un dar ce-și din tămâia și smirna de sânge parfumul. Dumnezeule, Tu ești înțelesul prin care mergem mereu și aflăm cât de lung și de greu este drumul. Dumnezeule, Te-așteptăm în veșmântul de sânge al iubirii de neam îmbrăcați când călăii cu ură pândesc să ne curme destinul. Lacrima pentru doina durerii Doamne, Cel care, ca să ne faci cu Tine asemenea, Ai pus în noi lumina Ta, Când universul pentru noi l-ai zidit, Fă ca o pară de foc neamul nostru, Pe care, din lacrima durerii, l-ai zămislit.